Mechanische Stufe 25. Hamza bin Abdul, Mutterlieb, der Löwe Gottes, und Omar bin Al-Katab, möge Gott mit ihnen zufrieden sein, wurde Muslim.